Allah tempat kita nirahkan wanifunika amenieta den yangu yang. Kemudian lalu itu makhluk apa penafsir putra itu termasuklah miskin yang kadang-kadang di jual dan kadang-kadang di namakan. Ini adalah pilihan memang tidak tetapi selain semua berjalan di ada hari telah pelancar ke malam demi tuah yang ini tuah pula datang tak tuah malah bagi tu amalan itu kemudian dipayahkan itu ini maka itu itu kita pada Allah Subhanahu wa taala terselesa Ato at. Ula ni mato kwa bwana mmoja tu ape. Matawi ya mato kwaan ya mkoani. na Tapi sebenarnya Allah taala Aku yang telah dalam bumi ada sama ada sama ada sama ada karena itu Allah semari-mari ganjaran itu adalah sebaik-baiknya Dan itulah apa yang berlaku di dalam dunia ini semua adalah antara kekuatan dan kelemahan. Ini tentang memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu sangat mereka melakukan amal dalam dunia dan gunung mengikuti gunung Allah pula berkuasa apabila makhluk itu melakukan amal untuk menyenangkan makhluk semua keadaan ini akan baik dan semua makhluk makhluk yang lain, yang akan baik penting ya tabaarakallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbuna. Dan kita perlagaan kembali. Yelah dan menunggu dan segala ada dan keperluan kita. Tetap terletak Allah pada kita kita jalan dan ini dengan tenang. dan tatacara agama insyaallah pada agama penuduhan dalam pada semua di dalam makruf dengan menggarakkan penumpatan dengan agama apa itu agama agama itu pentingkan akidah dan ilmu dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi. Bagaimana mau menjalankan kehidupan itu? Manikotenta, nikotullah. Dan asas kepada agama adalah iman. Sebaik pula tiga oranglah dan beragama pada agama yang dibawa dengan agama Islam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang amalkan hati. Hari Allah telah datang. Dan datang kepada kita. Alhamdulillah. Semua tadi kerah di luar, manusia itu yang adalah muslim dengan maksud rumah. Di dia selepas solat dia, dia pernah ucapkan mah. Jadi iman. Tetapi kalau soalannya hal iman nanti dalam untuk melaksanakan tabangan. Namum bau kepada Muhammad Rasul. Penaku. Dan himar kepada. Selalu. Air untuk minum. Cawan kita sombeng berapa banyak. Kalau dulu 22 baru kawan tu 16. Tapi kalau kita tahu dulu mula, kalau salah tak begitu. 53. Bermana tak ada 2. Sama. Tak ada bermana. Kita tak ada boleh nak buat pun. Tapi kalau kita tak boleh kopi buat barang sana ai. namun adapun sungai lama itu rantai maya tapi air itu masih guyur boleh membendungkan keperluan terdapat tapi tapi air itu tak mungkin putih amarnya nah, dia kata air itu putih itu terlebih diajakkan begitu-begitu iman yang ada adalah mungkin tidak mencukupi untuk membawa kita kepada syurga kekuatan iman ke mana kita iman kita tak mampu nak bawa kita ke sembahyang berjemaah ke iman kita tak mampu untuk buat doa ke Al-Quran dia ajar kita Dia minta samaampu sifat amr dia dia dirodi satu satu. Berapa iman tu? Ke bukan tak ada maknanya. Tapi tak nampak namanya. Kerana amal dan jahat. Satu ana kan bilang bahawa banyak limanesti di atas. Sebab itu Allah, ulul ilam sangat sekali. Liman pada Allah nah, Amat, dan Allah. Patutlah Bapak saya, oh Bapak waktu Bapak berangkat ke Tanah Haji. Semua amal dan zakat dan karom kurnia. Nikmatnya semua sejak kuat maka amalan yang banyak tu tak boleh nak kita ni. Jadi iman itu sempurna. Iman itu sempurna. Bagaimana iman itu mungkin membawa kepada amal? Kan? makna ilmu iman satu pelajaran pencakapan iman perlu dicakapi lagi dan lagi lagi dan lagi, lagi dan lagi sampai iman betul-betul masuk dalam hati. mana benda apa yang kita, cakap Dunia kita nampak? biar kita nampak dan nampak dia yakin betul-betul. Tapi perkara yang paling akhirat semua nampak. Kita kena usahakan dulu. Baru dia akan masuk dalam haji. Dan dunia yang kita nampak itu cuma sebut-sebut. Kalau kita usahakan dia itu tak tahu. Tapi akhirat yang kita nampak yang kita mungkin tak usah dalam kita pusing-pusing dulu, kita mesti cari nampak. Tapi dunia tak tahu apa. Tapi akhirat keputusan Allah pentingnya hidup keceriaan, umur masa ni dah semua dipekalus pakillah. Walaupun terdapat keadaan suram sana di sini kita memerhatikan itu. Ayuh itu, itu, itu dalam kuasa semua dan semua. Walaupun kita tak dapat dunia, kita kita tak nampak, dunia, itu nampak ini negara kita langkah-langkah itu dengan ini. Dari 4000 itu kurang itu. Tapi kalau akurat bunyi rasa itu itu selalu langsung orang guru ada ada mesti cinta nak dia jadikan tuanglah itu mau sembu tapi dengan tatak muka ada tatak muka besar pula tatak muka kubur masam besar ini itu untuk masyarakat muslimin sekuatan sebab tu kadang-kadang kita sekarang ini keluar usul mudah nak datang nak luar mulia Allah taala mangga itu termasuk dalam mafar. Hilal itu bicara yang menuju. Sehingga ke banyak betul punya punya hati besar ke disebabkan itu. Saudara kita saudara itu orang yang kurang rajin semayah malam oleh praktek siwak atau gigi itu yang dikatakan siwanah atau gigi yang menyebabkannya. Maklum surat Al-Quran atas sunah para. Oleh karena itu duduklah persaudaraan itu. Mati di kemarahan diri. Ini pastor. Allah Subhanahu wa taala. Para tadi bukan dalam mana itu merupakan kekuatan iman. kerana anak-anak umat, umat Islam akan datang sekolah akan kumpul perkara-perkara lain. Yang selalu kita dengarlah ismahnya ilmu fikih, fiqh dan hadis ataupun ibadah, muamalat, syarak akhlak ini perkara hukum Islam. Ingatlah ini akan gimana. Kalau satu orang tuh dia ngurusin apa? Kalau malam itu ada satu orang masuk gelap. Sebelum angkat tidak ada di sini di itu dan ketika itu punya makna kata harpun ini diwajibkan di katu diwajibkan untuk berlaku dalam pemanggang telah tidak tertundakan di waktu dan jatkan untuk pras ini jadi katu maknanya ini jadi satu kalau ada 4 bulan sudah tahu tidak dakun tunggali ini jadi ketika tunggali Ini yang keluar. Yang keluar itu apa? dia ada di ataupun atau pelaksanaan yang kuat dalam ibadah. Dia makan senang-senang, mulah ni, dan duduk dalam masjid setiap malam kala lebih. Belajar Al-Quran, belajar fikih. Dan dia tak cakap kepada tuan. Yang saya dengar, aku masih, nak benda apa macam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'alimu ta'alimu waliin khabir namula raja gar namula kata namula raja gar namula kata sabonga sabu jiji jiji ko ladamra to ya samra ko barata pakna to agar jaa leni barakat hai dan sakura kami. Nunduk kawatan lemah pendapat suara petani. Dia pernah wali. Dia bukan ada arah berkat. Tapi di sisi Allah kita terpilih. Allah lekat daripada diri di kedudukan. Ya, ke amalan. Apa amalan dia? itu dalam bentuk apa. Lalu kemudian kita akan untuk cara itu, nanti kadang-kadang buku ini baru itu masukkan tanah itu atau masukkan itu. itu baru Baru angkat syukur di Allahu Akbar. Takut. Di dalam itu terdapat hukum-hukum. Ditaruh untuk syukur. Astagfirullah aku juga enggak pada usaha memiliki gaida tujuh. Sama satu. Dan, dan amalan ini, dekat Allah, dan dan segal -segal itu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan yang akan sagar jadi. Dia Allah. Ini sebuah kalimah yang lucu. Tapi mari mari. Orang yang melihat Allah pasti membutuhkan dan Allah ambil. Allah beriman. Tapi orang yang telah mendengar Allah dalam Al-Quran itu sekali-kali seperti tangan. Allah berfirman, "Perbaikilah imanlah, perbaikilah imanlah, perbaikilah imanlah." Yang belum lupa, lapangkan. Dalam keadaan, dalam semayam, begitu juga. Orang yang, belum群也, orang yang, orang yang mengenal secara biner itu ya. Mau kecantikkan sekarang itu lalu. Menginginkan hari ini ketika kesemaran akan tertolong masuk ke alamat. Setiap negeri tu dipun balik di perbaharui. Dipengkatkan. Ini bukan nak datang, kita nak kita belajar. Bukan kita boleh dapat kita nak kena belajar. Ini kita buat yang negeri di negara Arab. Allah mau kita di sana. Bagaimana kita menjadi orang yang tercinta Allah? Mari kita orang menuju an. Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik banyak orang tapi sebenarnya tadi untuk tahu yang dikatakan pula orang-orang istawa ini sekali ibadah haji adalah kewajiban orang Islam kepada Allah yang wajib bagi agama jadi syariatnya berkaitan dengan fakto ini dengan Al-Quran ini palinglah Tapi juga minta akan tahu beliau akan melaksanakan peraturan berjudul Islam 38 di tahun 2010. Untuk itu di Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melihat yang bagi untuk ulama di Nusantara Oh, sabar, oh, oh. yang membuka pintu kala tertidur kala rangka dari padu segala dunia arah bersiap ada kamu untuk menuju tambahkan macam-macam kan macam-macam kan bila gambar dan ya tambah Allah ini zikir yang kita pada kata diajarkan kepada Allah alhamdulillah salamullah Allah akbar wala haula wala quwwata illa billah alazim tambah ini zikir di izazah Nabi Ibrahim dan para nabi tadarus Al-Quran Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam agama mulah agama ini kepada agama ini. Ini daripada agama ini. Ini daripada agama ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Nabi Ta'ala ketika salam dan umatnya Nabi Ta'ala kalau di tanah pun ditubuh. Berbentuk tanamlah dengan bahalallah wa hamdalah wa laa ilaaha illallah. dan kami la ilaha illa Allah dan bagi nikmat ini semua kami ucapkan terima kasih kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Diucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon rahmat-Mu. Kami berhati lanjut saya lanjut dulu ke lima tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala Nabi yakni penyatu pada zaman selepasnya doa Nabi sangat banyak kuat lain bagi kita berbakti kepada guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam korban dari segala kesihatan dan dia عليه عليه pada yang jelas dia dulu kada kada itu ketika itu di rumah tapi nanti awal pandemi itu luar betul ketika kalimat doa keadaan mungkin walau keadaan itu kadang-kadang keluar kadang-kadang keluar air maksudnya kadang-kadang keluar darah malam tak tidur <però sincer> <nochmal> <uhhh entrepreneur> <Ab> <thinking> dan badan melampau itu macam malam suka-suka kita doa nanti mengalir jujur pada Allah. Sampaikan salam kepada makam. Dua program usul perlu untuk tadi tak apa tak apa. Ada ai ada orang yang mulia dah macam-macamlah pasal itu tentang pengorbanan macam buat pengorbanan kepada Allah. Si Muhammad itu datang Jawa. Allah pun dia kami Jawa untuk bawa kunci kerajaan, bawa kunci pada perintah Allah, bawa kunci kepada bayi bayi binatang pada Allah wali semalia keluarga dan jasa lalu waktu sagale mulai kata dan bukan agak itu dia itu kasih itu itu menjadikan kehidupan kehidupan kehidupan. Ini perengkon ke kita ini kata kehidupan ini oh saya sendiri kena dikomplikasikan dengan semua orang untuk dalam juga. Tapi juga ada orang-orang bah untuk itu maksud semua orang untuk. Ada hari semua sahabat Islam untuk pun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 yang baik, ini contoh lah itu baik. Itu dalam aman. Amar ini salah agama dah. Belum orang zak itu sudah dalam agama. Kalau orang dua di tugas di dia kan itu oh, moto dua dah untuk ko semua dah kalau tak dekat daripada akal dan syah kehormatan untuk semua dekat lepas syah orang tu dah ni hal ni yang berlaku apa? apa yang berlaku yang berlaku ketika pemikiran daripada akal dan syah ini dah kan Salam aku tu konan tu konan betul. Ilmu baginda tu betul Allah. Sepadili nak belajar. Kita boleh dengar. Kita boleh dengar kata-kata. Kata nawalu. Ustaz nak. Nak berbuat belajar, pembualu nam pula dan nama pemilik puak adat dan nama pemilik puak namu. Ini yang berlaku. Didangkan. Pergi dah warah Buat Di yang mengemalah dan buat lawat. Ditumpahkan sangat dosa Allah. Makhluk yang marah dan marah oleh makhluk, makhluk, lalu dia kini tabah dalam keadaan begini okay. dan sama-sama salah dekat situ. tanda-tanda itu. Dan buat lawat dan perikan dalam kesengsara. Lawat itu secara umum maknanya. Tapi alim kenapa lawat itu sama? mula-mula dia wujud macam. Aku nak belajar. Kami buat perbincangan di dalam bina pada badan buah. Sebab apa? Kita perlu faham keadaan betul ini. Kerini kita kita kena cuba kepada Allah Subhanahuwataala. Sebab tu kita perlu itu faham dia sekali. Insya-Allah itu disebut apa? Ada tuah ratusan. Allahu akbar. Tuah apa? Tuah yang ada lawan. Ini sifat merupakan satu amal yang di riwayat salat Nabi Muhammad di riwayat salat Nabi. Yang sampo, yang sama itu sepakatnya. Baik itu yang lain. Jadi macam ni apa? Kadang-kadang itu Allah wae di sana eh datang di bulan sekali kalau waktu di datangkan ulang sekali karena manusia paling baik yang manusia setiap Kalau lupa apa hukumnya. Ini masih cukup tepat. Dan maksud yang paling baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ruh itu kita lakukan. Dia itu yang namanya orang terpacak ke depan, buat amal baik, aku sayang awak. Tapi Nabi sallallahu, siapa yang dekat ke bawah? Bukan apa ini? Bukan apa kedatangan? Kalau apa tak? Bukanlah berpantat. Tak ada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak buat? Tak ada. Lepas tu apa? Apa dia nak buat? Aminah boleh tukar untuk tak tahu. Tak boleh situlah. Yang kadang-kadang kemalangan dalam keadaan macam ni kadang-kadang itu protokol keselamatan itu aku akan datang dan lanjut ceramah ya karena nama protokol ini. Lagi mesti-mesti dan semua aku tak akan itu. Semoga Allah Maha ampun dan ridho lah kita. Semoga Allah lindungi kita dulu dan kita lagi. Karena paling bukan Allah Allah itu betul. Allah belum tunjuk ke Allah itu Adam. Allah tahu baru kita keluar. Teh. Zaman. Mungkin baru menuju ke mungkin belum sempat bagi hukum dalam hakian di bulan. Belum lagi. Nina kita pasti Allah Subhanahu wa taala terima segala fikir. Dia tu mati dalam keadaan kita. Dikematikan dalam doa tomator dalam fikih halia, tomator untuk semua orang, tomator buat kelompok Allah. Atau pun sebab itu Allah memerintahkan di mana dia wala pun buat urusan dunia ke jika dengan niat kekuatan. Kita kena berfikir macam agak dalam urusan dunia. Kadang-kadang betul betul sebab urusan. sudah sudah Ramadan. Baik. Malam. Contohnya dia cinta mati pada malam takbir pertama. Allahu Akbar. Mati pada malam takbir pertama, orang badan musal, solat sunat tahala di malam takbir di tempat itu. Itu contoh dia ibadah. Puasa. Pagi. Alia pada malam Jumaatumpul datang lalu pada negeri Johor pada hari Jumaat pada dalam katakan 12.7 bulan 12.7. Masya-Allah. dan peruntukan 20000 itu kita juga atas ketentuan dakwah ataupun ketentuan ikrar ini tindakan orang itu itu yang amarah masyarakat akhlak kemasyarakatan dan sebagainya minggu untuk seminggu bukan adalah semalam poket segala nama Tuhanku ada hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita jangan maksudkan dalam hubungan perkataan. Sama ada janji kepada Allah macam mana akad itu? Urusan kita Allahu Akbar. Itu bukan perlu ditanya kepada Ustaz. Alhamdulillah makasih Bapak sopo kata siapa sikapku dalam urusan luar negeri hadir itu di mana tadi untuk saya di mana tadi Allah di mana tadi Nabi Saba sama itu pernah di guru bagaimana sama tadi akulah kemana aku akan pergi sebagai anak adalah ataupun sebagai bapak ataupun sebagai tuan ataupun sebagai dunia ataupun sebagai apa Atau, gitu sebagai kata kata sebagaimana itu akulah itu di musyarakah dan di dunia so orang itu bila maksud bapa angku berapa susah payah hadir nanti murid-murid saya murid-murid guru-guru yang dijemput macam tadi susah payah antara tu luar biasa untuk dikira kali ke lima datang duduk tidak hadap benar apa apa harapan dapat kemuliaan Apa maksudnya manusia itu dia tidak pula apa dia itu betul sangat kedaharan Allah jadi manusia yang berbunuh badan disebut sebabkan amalan selain bagaimana manusia berkata itu Paling sakta hina bapa kita tidak akan ratu jadi seperti bapa. Dia janganlah takut kepada Tuhan. Dia tak berani kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dia takut pada Tuhan. Dia takut pada Tuhan malam. Untuk anak. langkung banyak ikhtiar yang akan terkumpul untuk sama-sama saudara dia tanggung jawab dia yang kalah untuk anak dia tanggung hingga ada apa-apa saranan nah hari ini selamat naklah baru nak dua bangun nak semua baru Kalau tu bapa seorang mak kali ni ampun buat. Ajak dan yang sebelah kat dalam ni tak ada. Yang saya kena 455 yang tak ada. Di situ. Di mana guna mak bapa Allah baik. Bapa tu betul. Kita baru dapat dapat bagi itu katakanlah itu baik itu Saya pakai yang memang dalam sejarah itu kontak satu standar. Yang maksud untuk pasti kok itu Selamat. Mungkin karena aman suno. Keluarga keluarga, keluarga keluarga begitu adanya. Dan keluarga itu menjadi sebuah panci rumah ini itu sekolah. Di luar paketo. Dari Bapak yang tipo, nanti, di sekolah ada kesempatan bagi kita untuk nak dapat satu ini. Artinya ada empat di 5 itu satu sekalau pada benda-benda kuat. Kulitnya tak ada. Darah pun tak ada. Di tempat itu. Saya pernah ada pada dalam sejarah itu kita pernah begitu. Sesuatu berita dan apa dia itu peculiar. Dia belum sampai. Istimewa dia tak luar dalam waktu nak keluar dari badan kwa mmoja wa kundi la taarifa za moto ni 212 ambe 212 Allah. Jadi kama apo alikuja ikitazarapa tunaingia na mrodho. Kumeita ile Kemudian dikatakan sama apa kepada itu. Ini tanda-tanda untuk berbaik perkhidmat. Pada dia ialah orang anak guna nama bapa dia dan bapa dia dulu dalam perkhidmat. Adumak dan bapa. Jadi maksudnya apa kesempatan yang perlu disebut bagi di antara kita semua perkara untuk di latar belakang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 itu kita Allah Allah Allah, mengarah, Allah. Nabi Muhammad itu bila Allah itu orang sekolah dengan guru untuk dapat keberkatan dalam ilmu untuk menghormati itu itu dengan ilmu itu dengan akhlak yang baik itu Kita dapat doa kepada bapa doa mereka dan kepada bapa doa Muhammad bapa itu ya bapa cuma bapa itu kalau kita dapat doa itu dulu orang bertakabbur dia ingin guru kepada anak-anak pandai dia nak belajar pun susah nak sekolah asal lah asal dia takut padu kena alim kat. Padu walaupun satu satu puluh satu alif kat hari belakang seluruh ni tangguh hamba juga kan. Kita dah belajar banyak pendapat waktu panas tangguh bukan tangguh dia tos dia nak ini orang pandai itu ini maharani itu untuk dimakmurkan itu Assalamualaikum. Allahu akbar nomor 4. Kalau pun dia itu ala bahasa pun tak ada aku dengong. Aku ini alif. Habib itu itu. Itu hormat dia. Ambillah rumah aturan untuk menghormati untuk. Ini ada pasal. Para tuan pewaris dan jemaah, tuan-tuan wartawan apa pun. Akhir mati ni perkara yang diyakini Rasulullah. Itu hormat untuk suami, isteri mengerti. Jadi dalam dalam itu hormat suami suami itu ada kematangan kematangan hak dan kewanan dan kewan itu. Dengan bilang tangan dengan atur talakal itu. Kalau dalam itu satu istilah Jadi bila kita bila kita takwa, reformasi yang kedua pertama tadi. Ada kedua pertama tadi. Dan gunakan hak untuk kita diluntur macam mana gunakan hak orang. Dan dalam setiap perkahwinan. Jangan sungguh perkahwin itu kita lakukan adil-adil itu dakwa dakwa itu suka kan Allah. Kita itu lakukan itu beberapa kali untuk tujuh benda itu. Untuk dapat ujian itu dapat. Untuk hormatkan dan sebagainya. Adapun itu ya. Tempat rumah marian itu puasa jika kita hadir kita ibadahnya itu kena beraja pada perguruan betul tiga kali itu kita dalam perbuatan perbuatan kita punya pamar acara akrah untuk tubuh tadi kita buat dulu dekat tuhan kita nak semua macam macam nak dekat dengan orang ini perkara ni hubungan ni iman tak terulang hubungan neraka satu tahun iman tak bisa tahu satu tahun iman satu tahun apa itu iman apa itu ihsan penting tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak sekali bagi Bapak sekalian untuk kita dapatkan semua perkara. Allah Subhanahu wa taala telah pahamkan fitnah itu kepada kita. Dengan beracara Allah, kita awal ke iman kepada Allah. Iman kepada Allah, kedawalah akidah iman kepada Allah itu iman kepada Allah. Kedawalah semalam-semalam kepada Nawab itu bukan katakan Nawab itu bukan dikatakan Nawab itu ikrar dikatakan Nawab dia tu asal lah kat sana. Walaupun dia kata Nawab, Nabi tak ada. Bukan Nawab tapi pupara apa pun dia apa? Betul ke anak-anak kat sana? Oh, maka kita kena jawab apa siap apa macam mana? kwa sababu barabara hiyo ni salama sana. Baadhi ya wanaume wanajua. Ni pamoja na kidogo. Yogaporo an. Kwa semua ada dalam diri dia itu sebuk. Bukan kena tawaran-tawaran. Dia tawaran apa pun. Salah cerita macam tu. Cuba kau halalkan semua dia cakap. Ini yang berlaku. Nama dia Ahmad. Seluruh adat dan tradisi itu semua taklah kita cuma mau lagi itu ya kalau kita mau kita Niwa lulu. Jadi untuk ikut kuat. Ya, Allah akan berpunuhi dengan perkara-perkara ini. Sesungguhnya akan akan datang. Masa mana kita nak buat perbincangan? Kita nak kita nak nak bincang. Tiada ada cara lain. Tiada ada cara lain melainkan kita ikut gaji suami ataupun punca berdasarkan penelitian sebuah dua lunka daripada Al-Quran, hadis dan perjalanan hidup Nabi dan sahabat. Merangkumi makna-makna jawaban, apa yang perlu dibuat oleh umat ini untuk capai kemakmuran, menyempurnakan kehidupan dan kesempurnaan umat Islam. mengia dan pengia. Ini dah kalau dulu lepas dia anwar ini juga tahan Umar bin Khattab dan Umar bin Ali bin Abbas dalam jemaah qiblah dan beramal. Ilmu amali datanglah malamnya di zaman Hasan dan Tapi dia dia dah tak ada hujung kan. Sepatutnya kalau tempat nak bertanya tentang hal-hal jawatankuasa amanah tu tapi begitulah. Seorang guru berniatlah bersama-sama awal dia tak cukupkan. Lama-lama waktu mulia. Dia lihat kemarut dan kepal ini dan itu siap balang basah. Mkononi la kuonyesha wakati tawili 68 kwa wakati akili ni hapo. Ni hapo kuna kuupa kwa. Ni hapo. Kufanya bila luar dunia luar dunia luar dunia misalkan jangan ada bisnis lah kalau apa-apa itu kita enggak bisa lagi tidak tenaga itu pun enggak dekat titik pertumbuhan itu tenaga itu universal lagi dengan periti yang tahu waktu takat demi Allah setiap waktu buat buat ataman air pekar nama Allah Allahu rabbul alamin Allah akan lupakan. Tapi tadi dia balik dekat, da war menyelesaikan semua masalah. Tapi akhirnya kenapa tak selesa? Dan tak awal menyelesaikan masalah. Jadi itu perbaikilah cara da war. Kalau bukan tak duduk fikir harian, tak duduk fikir ta harian. Kalau bukan tak duduk taklim, kita duduk taklim, kita. kita buat taklim, kita, kita sempurnakan amalan dulu. Kalau kita buat gad datang empat akan punya dalam empat. Kalau kita tak boleh umur jam tenang kita mau musuh atau hari untuk selesai. Kalau kita nak buat transformer yang ada terus turun untuk zamora bagi keluar. Ini kita tak suruh orang tanah bisa sini semua. Ya kali dulu. Dan kita ah oh, aku dapat wang insyaallah. Insyaallah lah tak perlu naklah apa-apa. Bau caringan ni kita perlu sembah kepada siapa yang betul-betul. Masuk antara Allah itu Allah itu. Ah ya. Al-teknik ini untuk kita kami bagi orang lelaki lima perkara. 12 perkara untuk perempuan tu. Kita. kita membawa dalam urusan agama, dalam urusan agama kita bawa satu orang disebut nama berganding bahu. Dengan siapa peperangan yang pertama adalah kita yang itu tahu. Dia adalah pembantu kehilang segala lawan, dia juga dalam kesul. Dia mesti bahaya kepada saudara-saudara kita menjadi pembantu. Siapa kawan itu, dia akan menjaga dan sekalian saudara-saudara itu. Kita tak bawa aku jadi penghalang. Dia wakilkan punya daripada satu kampung pula di bawah. Empat orang berlalu dalam lindungan Allah. Allah. Hmm. Bapa dia, abang dia yang suluh, anak dia. Bapa dia, suami dia, abang dia yang suluh, anak dia yang suluh. Siapa dia ni hmm. hmm. dia sudah jalan atas amal apa? Maknyolah saja. Ya. Jadi dia membawa. Kenapa? Dia kemarutkan. Allah itu kawan dekat aku, harta itu yang paling berharga. Tak ada barang yang mesti mahar daripada pusaka terlerikan anak itu. Tak ada. Macam mana rezeki dia berfikir-fikir nak? Macam mana takaf itu nak berfikir takana? Subhanallah wa bihamdih, Allahu Akbar. Allah itu isteri dia yang betul dari dulu. Suka dengannya muak sangat anak-anak bangai ini dan barang-barang habis-habis yang tua kalau itu tak boleh nampak. Sindola, betul betul. Muak weh. Tapi jangan disalahkan dia dengan terlepas tu. Sudah bingok, bingok. Dia bingok, apa asyik dia bingok. Aku bingok rasa daramuk. Bingik gua dan untuk itu untuk turun bawah. Di bawah itu dia datang dengan puana puwase, ingat hari wasta puwase semua berpuasa. Ini bukan hanya itu, untuk mempersatakan amal ini. Yang tadi aman lembut, aman lembut, bukan kesempurnaan agama seluruh kawasan itu. Dan ini seperti satu juman itu sepi awal untuk dua kali. Ini ini yang disebut waktu itu disebut sebagai bukan hanya kesempatan tapi kesempatan itu kesempatan anak, kesempatan anak, kesempatan anak sekali. Kenapa kesempatan anak? Karena enggak ada dia awaknya, enggak ada ayah, enggak ada ibu, diawal sekarang. Dan kesetia lupa kesempatan Selanjutnya kita punya, punya isteri tak mau menzikamatkan kean kuat. Isteri kita dapat datang ketika datang di kalangan jamaah masjid yang sangat kuat. Kui itu paloi datang. Saidul Putra Salman macam mana ketika qul ma ayyuhul walid. Sampai akhirnya dia umur 40 tahun tu mati semata. Mati ke nak saya kalikan dia dengan kalikan kalipu dengan tangut sah daripada aku nak betul sebab aku yang nak betul kau tengok macam mana nak buat buat dia dah jadi dia iman ana lagi langgoan ana bawa konde jalani syukur kembali ke kanan lawan ana bak dua nak bawa dua zaman sakaya insyaallah terima kasih kalau sudah kalau sudah ke mana lah bila maksud nak kawin sekarang dan dia itu daripada ya. negeri dia yang penting sekali dia juga kamera daripada awak juga. Dia datang daripada Malaysia ya. Jadi istri kita buat takbir. Setiap hari depan kami ni bunyi dengan takbir juga salah. Dan perbuat untuk dikasi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ah. Walaumukum dunia bahaya dan pun di dunia ni waktu untuk balik tumpuan untuk minihkan setiap insiden bahaya dia itu sebagainya diikut. seterusnya okeylah. Alin ada dalam dia. Kalau ada apa-apa nak datang dia datang pada salah satu akal itu dia dia bisa dengan rahmat dan zat insyaallah wa taala. Husnul khatimah. Kalau dia reject ke tanda pelan enggak, satu per satu, bukan boleh tu, bukan. Nabi. Lazim untuk solat kita. Dia itu mesti zakihkan kepada orang-orang lain. Tak suka tobat, kalau kita nak kita ni mesti dia nak untuk tak ni. Nabi kita tu tu sah, di sisi Allah Subhanahu taala. Tapi aksi pujian nyista tak terus, tak terus, tak terus, tak terus ke mana? Pujian tadi tu akan tempat tadi disebut tau tak dulu, terus ke punggung sekarang. Itu oranglah pula waktu tadi. Tak tahu lah apa. Allah. Bukan setiap setiap dia dapat kata dia ni. Halo. Kalau ada tenang itu. Tunggu dulu biar ujian. Jadi di situ buat kasih <tuh> ke Abang kami punya baju ya. Sudah tahu. Eh, abang. Dua satu dua lomba nang ria iki alinea mangke kuwi yo lan ala ora iso kaya apa lagi abang wah mak pino o tau na pinau ni sa tutu pula yin tau pinau man umu longkang anu da kuda nah, maklo no, empat kedang sakau la parangan yang lumayan ke tau sikola ba Kalau nampak bawa itu dengan dan dia. Itu bukan sebab. Kalau fakta dia nampak bawa itu. Dan itu dengan. Isti'li dan dia lawanlah buat dakwah. Allah kabulkan semua itu Allahumma. Itu doa Allah. Seperti ayat agama muslim. Baiklah ini adalah segi dia kalau tak cukup nak ada di dalam. Ini dia kuasa. Ini berlaku. Apa dulu di bawah untuk punya wariskan kepada sendiri. Ah, ini dia 88 yang dia ni chakani kwa wale wale wa mtaa kila siku au hata wakati jamaa wengi sana wengi wengi wengi wengi punya perkara itu setiap waktu. Kalau perkara ni itu sebenarnya bukan hanya dibuat ada guna hati. Dia boleh dikerati. Apabila hati itu betul ada keinginan untuk berbuat, dia tak akan menerima. Sebab itu apa keputusan? Apa keputusan bukan yang keluar dari hati yang memutuskan akhir tadi. Hati yang Após que nós postamos ali menina surgiu essa A 94 dos assuntos iniciais de história. Ah, ah, eu topo. Eu topo sair com ele, digo. Eu pago para todos carregarem esse além da puta caindo, fazendo tudo Adam e <blemcht>. <wo> <fart quella delays theory> <ächen> nuru wa kufa kadaka Allah an kujili dan itu satu salat itu ila ya khaliqini ila zina kwa kali pagi azun kan hari sekolah sekolah juga Aku panggil zaman sekali dekat luar daripada sekolah. Jadi kita buat putaran lepas uh, jam 3 sampai jam 6. Itu waktu gawa tu. Masuk boleh cari kita di sini. Ada lagi. Aku tak nak mesti zaman tu janganlah balak sebab keputusan dia kan. Dia dia ni tempat untuk kita gerakkan daripada sini. dan kwa hukumu daba kumanguku kwa kampuni tangazo kampuni katika sekta ya sekta ya ngazi kubwa sekali sekali yang kala kala na kampuni na kwa kiasi cha 20 na 20 na 20 na 20 na 20 yang buat dia macam Ah dah kita sampai dengan waktu dia di sana. Ini tadi tu keluarga yang sekali dengan datang tadi. Tapi dengan dia orang tak datang baliklah saya tak buat apa-apa senang kan. Dan dia dia akan kejujur. Saya silu. Saya tak tahu saya tak tahu apa dia ada. Dia marah tu. Oh dan lawan apa kau mengatakan. Tidak Allah berikan 25. Kita bagi apa semua. Lalu dia datang, datang pula 555. Jelas. Sama. Beruh. Setiap ada orang-orang macam kawan-kawan. Baiklah sempurna datang. Dan sekali yang rajin betul bukan kita buat sekali untuk untuk untuk. Ya, tapi kita buat perkara ini berdasarkan dua surah Al-Ahlam, surah Al-Asr, surah Al-Insyirah, surah Az-Zaman. Apa yang sudah dekat perkara ini itulah dia katilah dari dan lalu yang itu penting itu buat dengan aktif. Di taman itu di taman itu. Dia kata kalau hubungan semua berlaku. Ini bukan kita, kita boleh dapat kita di buku itu. Kita rajin-rajin pandai. Ini betul dia kita tahu cara dalam buku itu. Walaupun dia dah fajar dating dengan boleh dia dapat belajar tetapi itu di luar keadaan dia. Walaupun kembali ke dalam nazar itu dengan satu atau dengan dua panel dengan apa keadaan susah dia. Dan mejar yang sebenar untuk keadaan tempatkan melalui kerja kepada perintah Allah Subhanahu wa taala apa Allah telah senaikan. Allah Subhanahu wa taala telah naikkan sebab tempatkan itu kalau kita bagi kepada orang Oi wong kampung iki kan. Ah, alhamdulillah, iki kan mah luara kabeh. Ke wong Allah waqaf ke aku lan Bapakku iki. Lek iki tak lu. Sakitar padha di depan, padha ngono. Menawa angel benar. Ada lipat-lipat itu Allah akan menimpak itu. Allah akan menimpak-menimpak nang aja bayi ninggal ning. Sabar. Alhamdulillah. Asama kabeh dalil Allah. So Allah, nah, pada awalnya itu Allah lagi. Nah, kalau seorang datang satu itu sudah dipolitik itu. Enggak ngapa. Kita juga kalau orang datang dikenyang, minum obat, minum air, masyaallah, masyaallah, sehat ah. Kita pun senang juga dengan Adza masa perkara masa macam kita rapa itu. Bila bayi itu turun kena tendang ke pasar agama mana? Baru awal naik tadi, jamjak itu. Makan nasi dia mulah. Mulut boleh cakap kepada haddullah wa ta'ala. Maka mereka dapat sahabat. Dia pegang dengan mereka apa? untuk dalam belakang kat sini tak boleh dapat pasal itu jadi untuk belajar kat dalam semak buat betul-betul jangan lupa satu fail borang ada borang pak loyen semua siap sekarang insyaallah jadi tak tak satu dia ini kawan-kawan gua la azam tunggu tunggu balik ni dekat semua lama kar sini mah la dia orang rapat alta pada waktu dari peniwaju sampai ke tender laporan kalau parti mahala itu kununglah balik peniwaju sampai saya balik orang seorang ada enam oranglah kita mesti betul-betul macam mana dengan pembet embel takkan sampai keluar ni semua keluar baik semua di antara training dilakonkan kalau tak kita kan gagal, kita kan gagal, kita kan gagal. Itu, kita kita yang ha, sektor, kita, Yalah, tak buat apa kita gagah kalau kita tak tahu kalau kita dah buat semua dulu, memang kita tahu apa lagi. Sebab itu mohon itu kepada Allah bukan itu yang luar banding. Ah dan setelah kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah aku tak tahu apa tu. Tapi setelah kita berukur dulu, setelah ikut-ikut rumus itu siapa ada? Nabi Nabi datang kepada kita ini, kita pada Allah, bukan kau yang buat aku dan buat aku pun main-main nak buat duit pada sebab buat duit pada. Maka penimalah boleh tu boleh tak apa dalam pandangan orang. Bukan nak buat aku tak ada apa pun. Dinaraikan pula dikira macam tu. Sangat-sangat memuji. Kita ni kampung ada dekat 50 orang ni mati pun buat zapul daripada minum la kurang sampai hari secara tak tak apa 1200 bagi yang kuat. Dan bila saya check, check check check paling daripada minum la saya katak luar ni tak apa ni. Separo daripada 1200 tu tinggal dalam 50% minuman protein 20 g bagi bagi 20 maklon. Bila kuat dia baru cukup macam macam 20 maklon. Bermana dan bagi suku-suku parfum yang pernah buat lawa ni kau tak ada tempat yang senang. Jadi sebab itulah bagi yang guna bacaan Quran pun kita tak tahu kat mana. Buin roko masjid buat lima amat sampai salam betul 20 menit dan kalau kita check betul-betul tak sampai 20 menit pun buat. Amat. Tak sampai 20 menit kan tulah. Mana sangat betul ni? kenapa orang dia sepak tu ni tu kenapa kita jangan harap betul baju ini kerana kita sambung nak buat apa siapa nak lelaki sama sama sambung nak betul juga betul macam ni harap nak sama kwa sababu ya kutokukubaliana kwa sababu ya mambo ya